Capitolul 16. Religiile din China antică. 126. Credințele religioase în epoca neolitică. Pentru istoricul culturii ca și pentru istoricul religiilor, China constituia un subiect privilegiat de cercetare. Într-adevăr, cele mai vechi documente arheologice urcă înspre mileniile al 6 lea și al 5 lea În câteva cazuri, cel puțin se poate urmări continuitatea diferitelor culturi preistorice și se poate chiar preciza contribuția lor la formarea civilizației chineze clasice. Pe de altă parte, așa cum poporul chinez descinde din multiple combinări etnice, cultura sa constituie o sinteză complexă și originală în care se poate totuși decela aportul mai multor izvoare, Prima cultură neolitică este aceea de la Yang Shao, după numele satului în care s-au găsit în 1921 vase de argilă pictate. Yang Shao se scrie Y-A-N-G-S-H-A-O. O a doua cultură neolitică caracterizată printr-o ceramică neagră a fost descoperită în 1928 lângă Long Shan. Se scrie L-O-N-G-S-H-A-N dar abia după 1950, grație numeroaselor săpături efectuate în ultimii 30 de ani, s-au putut clasifica toate fazele și profilurile culturilor neolitice. Prin datarea cu radiocarbon, cronologia a fost radical modificată. La Ban, Po, în provincia shang s-a scos la lumina zilei cea mai veche așezare aparținând culturii Yang-Shao. Datarea cu radiocarbon indică anul 4.115 sau anul 4.365. Așezarea a fost locuită în mileniul al 5-lea timp de 600 de ani, dar Ban Po nu reprezintă primul stadiu al culturii Yang Shao după Ping T. Ho, autorul ultimei sinteze despre preistoria chineză, agricultura practicată în mileniul al VI-lea era o descoperire locală, ca și domesticirea anumitor animale, ori ceramica și metalurgia bronzului. Ori până de curând, dezvoltarea culturilor neolitice și epoca bronzului chinez erau explicate prin difuziunea agriculturii și a metalurgiei, pornind de la unul sau mai multe centre din Orientul Antic. Nu ne revine nouă rolul de a lua partea unora sau a altora în această controversă. Pare un lucru sigur că anumite tehnologii au fost inventate sau radical modificate în China. Este posibil de asemenea ca China protoistorică să fi primit numeroase elemente culturale de origine occidentală, difuzate de-a lungul Siberiei și stăpelor Asiei Centrale. Documentele arheologice sunt susceptibile să ne oferă mărturii despre anumite credințe religioase, dar a fi darnic să trage în concluzia că aceste credințe reprezintă întreg sistemul religios al populațiilor preistorice. Mitologia, teologia, structura și morfologia ritualurilor sunt greu de descifrat numai pe bază de material arheologic, Așa, de exemplu, documentele scoase la lumină prin descoperirea culturii neolitice de la Yang Shao se referă aproape în întregime la idei și credințe în legătură cu spațiul sacru, fertilitatea și moartea. În sate, casa comunală este situată în centrul pieței, înconjurată de colibe pe jumătate îngropate. Orientarea satului ca și structura locuinței, groapa cu apă din mijloc, gura de fum, indică o cosmologie practicată de multe societăți neolitice și tradiționale. Credința în supraviețuirea sufletului este ilustrată de ustensilele și alimentele depuse în morminte. Copiii erau îngropați alături de locuință, în mari urne prevăzute sus cu o deschizătură, pentru a permite sufletului să iasă și să revină. Nota 1. Practici și credințe analoge se întâlnesc în anume culturi preistorice din Orientul Apropiat și Europa Orientală. Închei nota. Altfel spus, urna funerară era casa mortului, idee amplu exprimată în cultul strămoșilor din perioada bronzului, epoca Shang. Vasele din argilă vopsite cu roșu și decorate cu temă funerară, death pattern, sunt deosebit de interesante. Trei motive iconografice, triunghiul, tabla de șah, cochilia, se găsesc numai pe vasele de uz funerar. Ori aceste motive sunt strâns legate de un simbolism destul de complex, asociind noțiunile de unire sexuală, de naștere, regenerare și renaștere. Se poate presupune că această decorație consemnază speranța în supraviețuire și într-o renaștere în cealaltă lume. Un desen înfățișând doi pești și două figuri antropomorfe, reprezintă probabil o ființă supranaturală sau un specialist al sacrului, vrăjitor sau preot. Dar interpretarea desenului e încă nesigură. Peștii au de sigur o semnificație sexuală și calendaristică. În același timp, în vremea pescuitului corespunde unui moment anumit al ciclului anual. Distribuirea celor patru figuri poate sugera o imagine cosmologică. După Ping Ti Ho, societățile din epoca Yang Shao respectau regula descendenței matriliniare. Din potrivă, perioada următoare, Long Shan, indică trecerea către o societate patriliniară, caracterizată prin predominarea cultului strămoșilor. Urmând ideile altor cercetători, Ping Ti Ho interpretează anumite obiecte de piatră reproduse apoi pe ceramica pictată drept simboluri falice, așa cum Carl Green a derivat pictograma zu. Însemnând strămoși prin desenul unui falus, Pink Ti Ho vede în înmulțirea emblemelor falice importanța pe care a căpătat-o cultul strămoșilor. Death Pattern, după cum am văzut, comportă un simbolism sexual, dar Carl Hense explică diversele obiecte și desene falice ca înfățișind Casa Sufletului, unele vase ceramice de la Yang Shao, reprezintă modele de colibe mici, care sunt totodată urne funerare, comparabile cu piese asemănătoare din preistoria europeană și cu coliba mongolă. Aceste căsuțe ale sufletului, abundent atestate în preistoria Chinei, constituie precuștoarele tăbliței strămușilor din epocile istorice. Pe scurt, culturile de la Yang Shao și Long Shan dezvăluie credințe specifice și altor civilitații neolitice, solidaritatea dintre viață, fertilitate, moarte și post-existență și deci concepția ciclului cosmic ilustrat de calendar și actualitate prin rituri importanța strămoșilor ca sursă de putere magico-religioasă, misterul conjuncției contrariilor, demonstrat și de Death Pattern, credință care anticipa într câteva ideea de unitate sau totalitate a vieții cosmice, dominată în epocile ulterioare. E important să adăugăm că o mare parte a moștenirii neolitice s-a păstrat cu inevitabile modificări în tradițiile și practicile religioase rurale.